Eta erakundearen desmobilizazioa uda hainzin gertatuko dela, dirazidu foro soziale irankorak, atxalduntan nazio batuen erakundeak finkatu DDR parametroen baitan txartuz, desharmea, desmobilizazioa, eta bergizart eratzea, eta ben baitan txartzea izango da helburua elburua, atxalduntan donostian bereziki bakea eta duintasuna elkarteak uh, antolatzen du foroa, egin bat parte hartzailez osatua, laster Aipatuko ditugunak, zurekin, agus, egna, narra txalde hona. Narra txalde hona zuri eta entzule guztiri. Gauko izlariak eta gaia aipatu entzin, oroi tarazten laukuzu, ala ere, zoin den foro sozialaren egola, abiatu, abiatu den prozesuan? Boa, ni guztotitu, edo funtzionerogu, foro sozialak e, lenen goaldian bilduzen, 20. mairoan, bere garaian, lokarrik eta bakirileak boltsaturik, Geroztik forosetia dira unkorra sortu dela, 2000 eta mazoztian, horrak gaur egun emisor zientitate daude eta mala pertsona modu personalean, emisor zientitate horien artean eh, ego euskadehiko sindikatu nagusiak, ELA, LAB, Komisiones Obreras, SK Stailas, eta ipagaldetik eh, bake, bake bidea. Eta hiru funtzione, esango esan nuke, bata da, kanpoko esperientia kastektu, Bigarrena horren inguruan gai, gakoak diren gaien inguruan e, proposamenak egin eta irugarrena facilitazio lan bat, e, gaur egun facilitazio lan bat egiten dugu alderdi politiko gehienen artean baina farroan, baiko euskadin eta baitarez e, bi loraldi ditako zu, e, sindikatu guztien artean hum. Hauran e, kanpoko esperientziak justuki hauak izango dira gauzko foruaren gaiak Oria, oria, gaur e, e, guk saihatzen dugu beti em, aztertzea kanpoan egina emandan dituen esperientziak beti nazio arteko estandarretakik, nor egun DDR eitzen dena zure patibosuna desarmea, normalizazioa eta berreintegrer bizarteratzea dira nazio batuak aplikatutako estandarrak eta estandarrak oien inguruan aztertuko ditugu lau esperientzia, Filipina, Filipinak, Ipar Irlanda, Kolumbia eta Kongo. Eta horretarako e, sei 6 6 ezterpo ditugu eta ondoren lego tindiru Bergo Fundacióneko ordizkaria askotan Ipar Euskal Herriko Baker Foroetan parte hartu duena e, berak eingo ditu konklusioak edo ondoriak atera Adrian, behar bada Irlandarekin azteko, aktualitatean baitzen justuki Irlanda ere eh, ostir altsanduko izen petze uri, ogei urte ospatu zirela eta eh, gatazken kudeaketan aditua eta Iparra Irlandako armagat betze batzordeko presidentea hor izango da, aro suonio, zer nondek joango da bere itzartzea beraz? Bueno, berak aztertuko du bere esperientzekera, bere Finlandera da bera izan da iku, ikuskatzaile bat ipar erlandako e, profesuan eta berak orduan e, ondo ezagutzen du nola pasatu den eta zentxo horretan aipatuko ditu zen e, bere irakazpenak ze gauzak ondo ginen ditan diren eta ze gauzak ezain ondo ginen ditan diren ipar erlandako profesuan eta gauzaietatik gubera zertuko dugu ze gauzak diren baliagarriak baina berdine ingo ditugu beste beste, beste experiencia kiniro beste prozesu ek. Mm. Horberdin kolombiako bat hor izango da Armada Nazionaleko eh, kide bat, eta Bakeprozesua gainera BTBetan delarik oraindik Colombian. Eh, bai, hor zuerta un dugu, momentan gaur bi, bi Kolumbia ditugu, tugu, eh, bata da militar, militarra oikoa eta berak ordezkatuzun eh gober eh, gobernua E, Labanan izan zen bakeprotezuan, Fark ekin izan zen bakeprotezuan, eta bera ekuskuntu gubernamentala du, eta bestea da e, nahoregun LN-rekin eramaten den prozesu komplikatu horretan e, parte segitzen duena, eta berak keien bat gizart, e, Kolombian gizartezidia jokatzen duen funtzionea aztertuko du. Eta ikusi dut ere, jadanik itzordu batzu bazirela, zega aurko en ba, itzaldiaz gain azkenean ere hoiako izanki parada da hemengo eragilekin hemengo politikariekin iren biltzea bakartxoteieria hogekin uh, ere bildu dira egun egunean zebetatu ba, e aprobe dugu aprobetatu dugu ditu dezak egun agenda paralelo bat e izateko ez bere bere lehenna birdezkattzeko orduan atxo bildu ziren esko iskolerbiltzerrean parlamentuan Eh, Kolombiako eh, alderdin artean duten talde tal Intergrupo bat deitzen dela eta hor eh, alderdi politikoa guztiak egon ziren aurretik bakartsu teleria dendakariak eh resibituzun eta bekin ba, ere bai forosoziala bai bakea bakia intxasunaren gobernus kampora cun de Cordes bai o marco berak egin zuten arratsaldean O, zenbait eh, Gobernuzkan Buko eh, erakundeekin bildu ziren eh, sei bat erakundeekin bildu ziren bilbon eta gargo bildu dira etxerateko elkartekin. Normal da egora ezberdinak ezaguttzeko parada probetattzea ez eta arratsaldean da ekitaldi publikoa eta bestea da jenda eh, paralelo oritztzen dugu bukatzen da osagaria Osagaria baina eh, zextarako baudu azkenan hoz pues beraiendako atzo eukan zuten ixagarreskoa aukera 4 alderdi alderdi politikoekin parlamentoa seize zuten 5 alderdi politikoekin alderdi popularra, alderdi sozialista, EH Bildu, EAJ-PNV eta Podemosekin berè iritziari iritzia jasotzea eta gor beste erradikatzeko ordinia ezagutu dute eta da preso indegin horrendik e, gertatzen den e, e, egoera gehi zenitar, zenideak bizitzen dutena Guretzat oso oso oso e, importantea da e, pertsona horiek ez soilik e, bere esperientzia kontatu, baizik eta emengo esperientziare zagutu. Eta gaurko hitzaldien gaia delarik, ba bideragahitasuna edo eginkor egin dela edo egiten ahal dela erakustea delarik, e, kanpoko esperientziak Euskal Herria ekartzea hori da ere helburua. Ah, e istanna BDRR den aplikazioa Euskal Herrian elementu eztabaidagarria da eh? e, gure prozesua alde batetik ez da abiatzen akordio politiko batetik, ez er nahi du errenehi du negoziazio batetik e, Kolombiaako prozesuan bezala edo Filipineetako prozesuan bezala, edo Kongko prozesua bezala Bilparienako prozesua bezala, baina hala eta gute ere, bai armagabetxe ziibiliarekin eharmen ziibilirekin aur ikus errenul posiblea dela. BDRK zen bai parametroen eh, hemen ere aplikatzea, adibidez, eh, armaga betxe zibilak gausatu alde batetik ikuskatzaile nasarteko ikuskatzaileekin, beste aldetik frantses gobernoraren parte hartzaileekin, izan da osoa eta bere irabak bere bere e, maitza, segurtasun bat emanzaio bai Euskal Herriko situzioei baita ere e, e, emengo gizarteari eta iparuskal Herriko eta goaldeko gizarteari gainera Armagaritze Sevilla gauzatu zen bezala gizarte zibiliaren parte hartzea hondiarekin izan da lehenengo esperientzia munduan eta aitortzen dizut gure gonbelatuak e, e, os harreta ondiarekin segitu do prozesu eta e, e, eta eta isugarrizko importantzia ematen diote hemen metodologia erabilitako bibitako prozesual. Gistandena prozesua ez da beste prozesuak bezala Ez bere maitzak, ez bere, bere, bere konponbide metodologiarekin, ez bere dimensioa. E, hemen ari gara itxegiten iz, 1901 ilin artean e, Irland Ipar-Irlandan zein mila isan dira. Orduan, e, dimensioak oso ezberdinak dira, baina zein horretan gu petatzen dugu zenbait parametroak interesgarren dira eta zeiatuko dugu e, Leicester, era urnoko asteetan etaren desmodiziazioa gauzatuko zenean edo etaren desagertan gauzatuko zenean guk hori labaki hori aztertzea nacereteko parametroetatik Uh, orduan DDR, horiek dira hiru iruletrak nagusiki, parametro nagusiak, desarmea, uh, desmobilizazioa eta bergiz arteratzea. Desmobilizazioa horzuk erremezala berriz eta kondoko hastetan iragarriko du, bere desagerpena, zer gara etaren desagerpenak nola, nola gertuko da? azkenean edo Nola, nola gertuko da, hori zaki, hori. Dantzuna ez dut, eh, badakigu etaren edabakia undiena hartu zun, bine eta maikan... Eh, urriaren ogeian, egun horretan aietaren konfiantza den biramunean, ez nefektogun, eh, anuntzatu zuten, de, bukazen zutela, bere aktivitate violentuarekin, bere aktivitate armatuarekin, eta hori da erabaki ondiena, baina ala, ere, ala eta guztiare ikusten dugu, eta frogabala gaurko eta isugarizko izogarezko arreta, sortzen duela etaren dezagartena, etaren dezagartena eh, balioa handia du, Momentu honetan, batke prozesuari eta dizikiretza berria eraikitzen ari garen e, dinamikari, ekarpen bat egitea, onde egin behar da, osoa esan behar da, eta zentsu horretan, balia ondia izango du, momentu horretan, e, bizi, eta bizi momentuan.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 baina bai, atera ondoren, ena gueltatu ondoren, nola gauzatu behar den bergizarteratzea. Eta hor, e, guk ikusten dugu, Euskal Herrian, aukera hundiak daude, prozesu propio bat gauzatzea horretan, jendei laguntzea e, modu siko-saniteak, e, mo, lanbidean eta formatuntzan, eta baitare bereskubitibia eta politikoen aldetik, eta horiek, e, izateko Euskal Herrian, e, Biziki dutxa aportatzen duen beste elementu bat. Eta auguritzat hori da importantzena bergi peratxea. Nostra aspektua da, e, kartzelun daudenak, edo gizean daudenak, hor beste, beste problematika bada esan bezakegunez. Mm -hmm. Haudan, egan bizala, hemen pausu bat arratsaldeuntan, foro sozio irankorak proposatzen duena, donostian, hainbat islarirekin ez ditugu godenak aipatu, baina hori uh, ere dena deren bilduma bat izango da, ondoko egunetan. Milesker, agus, ernan gurekin egonik? Eh? Ziri eta milesker eta agurintzile guzti.